Välkommen på poddavsnitt oh, 198. Mm. Now, Välkommen. <laughs> Jag visste inte att vi spelade. Mm. Ja. Och nu, nu börjar vi. Vi har ju gått i, Vi har tagit en massa år och gått igenom 60-talet, 70-talet, 80-talet, 90-talet, riktigt också genom. Ja. Nu är det dags att gå igenom Sverige valet har vi pratat om ja, det, är vi det, täckt, det är klart Nu ska vi gå igenom En snabb vananalys van, van, van, van, Efter Efter det är klart Eller uttömmen Ja, efter, efter valet ja. Ja. En eller två minuter <laughs> Det blir ju, det blir bara hey, Man kan ju bara kolla det vi hade Det vi pratade om Ja. Och så det bara sitta bakom Check, ja. check, bestämmer Och vad rätt de hade nu ska vi gå igenom Sveriges alla landskap och inte då på, på, på ett avsnitt utan hur många avsnitt blir då? 24 va? Nej 25. Är det 25? 25 avsnitt är det. Ja, har, 25 avsnitt. 25, det 24 landskap, 25 landskap fick jag räkna okay. äh, ihop. Mm. Och äh, vi körde... Körde du Stockholm som ett landskap då? Nej, Nej. Stockholm inte land. Vi körde mm. på... på äh, jag får – 25 avsnitt. – 25 avsnitt. <skratt> – Ja, tog sig. – Vi tar det liksom på uppstuts där vi är bäst på. – Ja. – Och så får vi se vart eh, samtalet leder. – Vart slår. Mm. – Hur ska vi...? – Jag har på en lapp här alla, eh, alla landskap numrerade. Mm. – Jag bland, blandat. Okay. – Så att du, får, du får välja ett nummer mellan 1 och 25 och då tar vi bara det. – Ja. – 24. 24, då är det Västergötland vi har om idag. Jaha. Där är det mycket släppta. Västgöt... västgöt. släppta. Västgötta, säger man ju. Ja, släppta. Du är, min, du är min... Jag är ju västgötta egentligen. så. Det är ju född bara i Är det är Mm. Det är, Västergöt. ja, det är Västergötland. Mm. För Västergötland för... Det ligger ganska... Eh, vi vän, Ja, redan, redan nu börjar. vi... Ja, men det är väl Skövde, de här. Det är Nej, Skövde. Det är inte det. Ja, <laughs> Sjövde. ja det, det måste jag ha Ja, vi säger att det är Västergötland. Man kan väl kanske kolla till dem. Men det, det är ju... Ändå uppifrån Jönköping. Fast Jönköping är Småland. Men gränsen ja. går i, i närheten där ner. Jag tror att alla de här skara... Ehm, Skövde, ja, men det är ställer stad Och sen har du ju. det ända till Borås? Eller är det ända till Göteborg? Nej, det är det inte, för där har du Bosläme. Bosläme? Ja, men Bosläme och så är det väl söder om Göteborg. Ja, och det är. Ju... Nej, då är det Halland. Då? Nej. Holland. <laughs> ja, det är långt söder. Nej. Nej, men du har ju. Falköping, får inte äldre glömma. Visst. Sakta ska Sack. jag ta till det för det går ju saken Sacki och alla bloggar. Sacki och hans alias <laughs> Ja. Vara är också... Eh, Svara är också... eller är det Tida Holm är att... också vässig. Mm. Mm. Det var där de var ifrån... Eh, vad heter de nu då? Eh, Twilight Birds. Ja, men just, det, just Som vi såg på Kevin Club. Med eh, sångaren Johnny. Som senare... Som senare <laughs> Somnade med, med huvudet i bordet på Johnny Lennons pizzeria. I... Ja just det. Pannan i bordet. var han utkejd därifrån va? Nej, jag vet inte. vet jag tror att han är utkejd. han är inte han var ju inte han var inte, den... han var inte det sista utkejd så <laughs> <laughs> från Matsen i Liverpool runt Kevin. Och Liverpool och Tida Holm kommer öka takten sista, sista kvarten, kvarten. Ja, Men just det kör det är också tid ja. med. Kör du park. Mm. Podden, en av Liverpool-podden avslutades ju med det. Mm. Just så du kollar på fotboll. Ja, så du är värstgöt. Då var du lite i blodet här. Är det din pappa eller mamma som var där? Nej, ja. eh, min mor pluggade där nere. Och min far bodde där nere då. Var kommer han ifrån Hur kom Han är det? från Karlstad. Ja. Mm. Pratar han Karlstad? Ja, med men det lite, lite grann så sådär. Mm. Eh, fast inte... Inte, inte riktigt. Mm. så därför vi bodde där till Jag vet inte ett halvt år kanske. Mm. Så jag har inga minnen kanske. Jag, mm. jag har ju sett korter där. Vaga minnen. vaga minnen. Men vad, vad har vi vad har vi mer på? Du har ju äh, Älvsborg som måste då deras mm. stora Blackfeet i fotbollen från Ryevall. Ryevallen, Mattan också kallar. Men vad har, har vi Ellos, Ellos Josefssons kollare kanske det kommer från. I Borås där har vi en stor Pinocchio struktur också. Men är, jag tänker om vad har vi mer för för storheter har mer har vi tomt ut. Men, nej, för provde finns väl lite Robert Gustafsson. Ja men just det, Robert Gustafsson är där Och där är ju de är, de är bra i handboll då. Det var det. Ja, de har varit. Inte de lite eller något. Ja, hur de varit. Skövde och Sen har vi skara, Big Bird. Ja, jag var Bertan. Skara sommaren. Var du varit där? Ja, jag, okay. var, jag var där igår när jag var på Sundis. Mm. Och så var det lustigt att när vi kom dit och den första man ser när vi går mot grindarna, då var jag, var jag Bert? det var ju det Bert, Bert Karlsson som stod vid grinden. Mm. Nej, två gånger har jag haft Ja, för första gången men det var det, det kan vara ett tidigt 90-tal. Andra var väl 96-97. 97 tror jag var. Mm. Och då var det inte i Berts regi utan då, då såg hon, då hade det förfallet riktigt. Och han sålt det? Ja, han är inte det. Mm. Han, han, han startade? Han... Ja, han startade upp det. Mm. Sen så inriktade han sig på, på flyktingförläggningar. Mm. Har du sett förresten Bert Karlsson i sin Youtube-kanal? Där mm. han tar upp aktuella saker och sitter och Ja, wow. ungefär som, som eh, jag hörde på eh, Filip och Fredrik. Då pratade de om bland annat att Sven andra har ju en sån här stor... Han mm. pratar ju... Man ju på IT, tror jag. Mm. Och så var det även en som tar upp såna här Youtube-grejer är ju... Eller liksom, som tar upp på Youtube är eh, Stefan Sauk. Ah, Okej, okay. kör samma så här som på Lorry. Nej, det, det de tyckte... Nej, det var Alice och Sigge, förresten. Mm. Och de tyckte att det var... Han satt och klagade på allting liksom och... och... Såna saker men, som han tog upp. Mm. Och då kom vi fram till att... men han är ju, den här personen som han var på lorry. När han låtsas olika personer och över mm. överallt. Han är ju blivit en sån. <laughs> Kanske var det ändå. <laughs> ja men, men han, nu 30 år senare så har han blivit en person mm. som han, han skämtade om. Ah, okay. Och så tyckte de så var och roligt också med hans... Eh, hur han pratade. Det var som att han pratade teater innan han pratade vanligt. Mm. Som att han stod på en teaterscen. Mm. Och så pratade han verkligen så hemma. Men vad, vad sa du om YouTube? Var det Sven-Belander? Eh, nej, men Bert eh, Bert, ja, just Bert. Ja, Karlsson. Jag har sett någon, och Han sitter i en soffa där. Bra många följer det. Ah, ja, det kan jag tycka. Skal du Skal vi ta lite på ser... här, jag har varit... jag är äpplen här, jag har ju inte äpplen. Man äger här skit längre. Ja, men det är de färska. ut. Då fattar man det mycket mycket de har trist i det. Ja. Det är de de helt, Ja, exakt, som plast. Jag köpte de två, två och en halv, tre veckor sedan. Jag tar en Royal Gala. Ja, det där för första den det var ju en Jag tycker det var freebase. Ja. ja. <laughs> Kolla. Här har vi nu plockat att upp en liten karta. med Västsjöta Tidahorn. Mm. Jo. Tibebro, det var klassiskt. Tår är goda. Men om, om man säger, vad har du varit här? Har du något, något minne eller något... Jag kan säga, där uppe i, uppe i hörnet så ser jag Hova. Mm. Hova brukar ha en skivmässa. Okej, okay. du där? Nej, aldrig var det Nej, alla var där, men de pratade om Hova. Nedanför Hova ligger Töreboda. Och i Töreboda hade de ju Sveriges minsta Sveriges minsta färgen. Okej. Okay låt låter som någon sån här station längs Vasaloppen. Törre. <laughs> Törre Boda. Vår ja. äh, bitrenerektor är från Törre Boda också. Men Mariestad har en speciell relation till. Mm, det vet jag, det förstår jag. <laughs> och då stackar vi inte 3,5. 5,2. 5,2. Men jag är, är tveksam att man har varit där. <laughs> att tror att det Och var i honom vårt gåda nej vår gåda <skratt> Freudiansk fel säkert vår gåda vår har ju en anka som heter en fula stora. alltså ja. Tycker du det går fint när jag hör bortgård så tänker jag alltid liksom som en litet staket runt precis i eget litet gamla liksom bo jag vet, inte som en p-swing, utan... Mm. <laughs> ...Vålgården. Och sen har vi ju här nere vid mölllycke, Det är ju känt. Det är ju toapapper. Och sen till har du Bolle bollebygd. Bollebygd. Mm, Mycket snusk. Mm. Kina. Kina. Borås. Det är gamla hemtrakten. Mm. Knullsjö. Nej, mullsjö. Ja. <laughs> <laughs> är du under bältet nu? Ja, nu är det. Nu är det lågt. Lågt, bro där är våren Vänersborg förra sommaren. Jag hade, jag, hade någon jag eh, hade, hade någon sagt att vi är så hade jag nästan lagt den i Skåne. Jag, Har visst, du? jag visste inte att det var. Ja. Åh, låt, Det låter ju mer. Det låter ju mer skål, tycker jag Vänersborg. Ja. Ja, det visste jag faktiskt. Men det här det här är ju han är inte Boislen. Mm. som Som dyker till. Trollhättan är ju känd för sina Många slussar det Var det i Trollhättan? Ja Där vi sov en natt Vi åkte ner någon gång med barnen Vi skulle inte mm. Då är det en, en gammal kraftkompis till Åsa som, som skulle upp till, till Stockholm Det var lite festligt Så lånar vi deras lägenhet Och de lånade vår lägenhet Stämde är överens att det var samma Perfekt Kolla det här va, Surte, gamla band i nästet Ale-surte ah, Ale-surte, ah, eller, eller förr i bara Surte Jag kommer ihåg en kille i min klass På lågstadis, han höll på Surte Ja, jag också Nej, men bara tyckte jag var roligt då <laughs> jo, men, jo men precis, Surte Det är exakt surte ja, men, Sen var det med Ale-surte, ah, så var bättre då Bara Surte Surte var bättre Men det Surte känns lite grann som i, i... Surte Som i, vad heter det Eh, inte quiz-campen utan floppa fram på V1-girig. Mm. Då det hade Vilden. Vilden och suttit, det känns... Småkorta snäpp Vilden är det, Ja, men... Var går där? Var inte det där Fåglundbröderna? Kommer inte de där från? de ja, kommer från Fåglund. <laughs> ja, vad fan fick... Jag... Det är någonting med cykel jag kopplar ihop med. Ja, okej. Asså. Fågl... Var är i Småland, kanske? Nej, jag tror nog att Fåglum Ligger eh... Det kanske ligger här ute Jag tror att Fåglum ligger Vi ska göra snabbt säga. Fåglum var det inte där Ginsall det, uh, Västergötland, ja precis Belägen vid Nossan Det är väl en liten uh, sjö då? Mm. Men vi, vi har ju på Västergötland kanske vi ska säga Borde man få kontakt med Intranätet här Skara Falköping Det är klassisk mark Det är det Sacka Det var, det var jag. Sacka ja. Tivro och, och Robert Södling Exempel Karlsbote mm. ja. det, det är ganska många... överskattat landskap ändå. Det är många kända Kända ställen som man känner till, mm. namn alltså ja. Alltså oss. Mm. Eh, vi kan ju avsluta med att säga att eh, folkmängden är 1,3 miljoner. Äh, Okej, det är ju. Var det så Varsågod. Mm. Ja, i och för sig Göteborg. Hade Göteborg? Ja. Men jag trodde att, eh, att Göteborg var boslägen. Jo men det är det också. Det är, det ena ena då? Det. Ja, men det är ungefär som Stockholm. Vi söder, eller i gamla stans, är det ju samlad och Uppland. Alltså så Ser jag inte någon ligger i Uppland Ja Sådär så, malm Eller om det är Gamla stan vet och, jag inte exakt Om och, det är och, så. I slussen har jag hört Alltså men jag trodde ah, att det är det, det, om det var, är att slussen Att det var som ett skämt Nej Det är det Härtig ö, Västergötland vet du när det är ja. Prins Daniel Okej okay. Typiskt Jo det, det var ju Jag var ju på föreläsning igår Mm och det, spring i benen hette det, det var eh, med skolan och, och att det skulle mer, eh, mer rörelse, att barnen rör sig lite och allting. Och då stod det innan att eh, Karine Kluss skulle komma Jaha. och prata Jaha. och Ev, eventuellt prins... Eh... Firk av Nej, inte, Firk, prins Daniel. Jaha. Och... José. Eh... José. Ja, så ja. det Nej, det var på på waterfront. Ja. Och, och då det redan på dagen som hade de tagit bort Karolina Klyft. Och sen så när vi var där så ja, prinsan det kunde tyvärr inte komma alla så många uppdrag. Och Karolina Klyft? så alltså. nej, nej, Men nej det sa de ingenting. De hade de tagit bort redan innan. Ja, då det. De ni och så det upp Ja, jag menar det, var dåligt att ta bort dem. Ja. Det är, det är jäkla bra bra. Det är, då tänker jag tänker på Musikhusets tidning Revolver hade med en tidning mm. Jag vet inte vad det var, Mikael Lin eller Mikael Byst det var på första sidan som, som skrev den där, första sidan stod det Rolling Stones till ja. Har du hört va? Nej Rolling Stones till Övervik, Och så frågetecken. På ja. alltså, sidan sju Och så stod det På sidan sju Rolling Stones till Övervik, Knappast <laughs> Det var roligt Jag det gjorde vi bra Bra försäljningstrikt. Bra tjärna sju också. Inte, det är inte ens en stor nyhet direkt. Nej, och så snabbt slår man sju. Ja. <låder> det ja. ja, men det, det, det, är, det, är, det är lite grann i samma små. Ja, det är <låder> Man kan göra vem som helst. Ja. Dyllan kom hit. Vad var det för någonting du var på igår? Skol i tjusen. Ja, men de pratade om rörelse och... Ja, men jag menar, vad är det skol... Ni de måste gå dit för skolan. Nej, man fick ju... Eh, alla, men det var egentligen varje avdelning som skulle så, ah. som skulle gå. Okay. Men det var, det var inte så det Var inte mycket matnytt. Men man fick... om man, fick, man kom så fick man i alla fall en mingelpåse. Ah. Med en eh, macka och en... Eh, och nötter och en smoothie och en kaffe. Och en... Om, nu, om det är hög, det var på där med grillen. Han ja, du träffa jag... af, du fick du någonting? Ja, uh, man fick man och öft om man fick, så jag med eller någon öl, något. något. Mm. Det kanske var någon snacks också. Nej, det är klassina, du till söker. Self med, det är ju ja. bra. <laughs> det måste ju <du> förstå då. <laughs> Det är en klassiker. Jag har ju några selfies med, men jag har ju med. Raffe, David Rudgick, Björn Ships, mm. eh, Frass i mm. och eh, på dagen. Och så har du ju med den här eh, varan mm. TV. Ja, men just det han. han ja, många så där i. Lite harvrockit där och så. Jo, men man tänker som, som, som svensk, som, som, svensk som känner till. Mm. Och idag hörde jag. Åsa och, så, och hennes, hennes syster här. De hade varit och fika på något ställe. Då hade ju Tomas gått, okay. gått förbi. Där hade man ju när sett han gått förbi. Det hade man ju frågat. Ja, det hade jag gjort. Mm. Fan, när vi var på Waterboys så gick med eh, <laughs> näslen och helslen fram till Björn Borg. Men jag och Vaggen vågar inte. Alltså <laughs> det jag, jag var för stort. Jag och, och det var ju så lustigt. För, för båda bilderna, han såg exakt vilka <laughs> laget. Och han, han var ju som lite... En hyn på att vara lite glansig Ja, vad ja, var en madams och Ja, precis. Nej, men det där är ju en vaxtock eller? <laughs> <laughs> Men jag tror den är så säker ja. Samma flin och allting Ja, ja han ställde upp är var... äh, fan, coolt ja, Men han var lite inte helt äh, Spiksog då Alltså, då Jag vet alltså, gick in På koncernen gick jag in på toan Gick jag förbi baren och satt där kvar <laughs> Jag tänkte för fan coolt att jag gillade Waterboys Nej Det är. är inte spelande Han har råkat vara där Gållspel Nål Eller ta några tar några upp på d Ja men det, vi har väl tömt ut alltså så gott nu, som det går Nu finns det inte mer att hämta där. Nej men nu har tärningen kastat, Bollen är i rullning Keep them coming Här under Borås Så ser du ju eh, vad heter det? Fiskafors. Viskafors. Vad tänkte jag? jag ska bara köra en liten... Ja, vi kör här så får vi... Ska jag med? Ja, men... Hur kopplar man det här till... till vi ska fortsätta. Få det får det Jag vet inte så vad. Är det vildor vad det är? Mm. är det Villa Nej. Marcin mm. också. Det kan jag lite konsultat, eller Då spelar vi väckt, då spelar vi bort, då spelar vi ända till Väskafors. Vi får se, vad kan ta oss? Från, vi börjar... Vi börjar med, <laughs> vi börjar med två tomma händer. Ja, med Väskafors. Vi hämnar i nationalteatern med ja. och principer och Väskafors. Följ med på den här spännande <laughs> resen genom Sverige. Ja, så kan det vara. Hej, hej. Hej, hej! Vi sifflar runt i världen, vi spelar på gator och torg. Vi spelar på allt som låter jag pilla med på och Spelar först på hästar som bjuder oss på tojk Spelar för gammal, spelar för gammal, spelar Så kommer det fram till oss Sura gamla gretar Som inte gillar oss Då vill de köra bort oss Men vi kan inte slås. Då spelar vi bort och spelar vi väggt Då spelar de männen i väskaparts